Hirugarren unitatea, F lagun eskutua. Aita, afaldu aurretik banaditzaket lagun eskutuaren opariak? Bai, banatu. Lagun eskutuaren opariak banatzeranoa. Ea, abidenok, pakete hau handia da. Juanita jartzen du. Tori amona, zuretzat da. Ireki, ireki paketea. E, ne, jakabat. Horentxe probatuko dut. Hau da jaka, ondo ematen dit gainera Pakete honetan amaia jartzen du, zuretzat da ama mm, Hau da kolonia gozoa, usainau ikaragarri gustatzen zait Beste pakete honetan asierripintzen du, hartu osaba Ara, hauek dira prakak, nik uste dut ondo edukiko ditudala, bihar bertan jantziko ditut Hemen, felix jartzen du Hau zure oparia da aitona. En, etxapinak dira, jantziek ditut. Mm, hau edira, etxapin erosoak berriak behar nituen gainera. Honetan, inigo ipintzen du, ta aita. Oh, azenolako motxilan dia. Hemen gauzasko eraman ditzaket, igandeko mendibueltan estrenatuko dut. Eta hau da. Badakigu jokoa, iu ba, azenolako jokoa jokatuko aldubu. Oso divertigarria da. Ez, orainez. Afaldu ondoren jokatuko dugu. Konforme, ama.